кукурудзиння. Я був весь у сіні, тож, ставши перед стогом, почав обтрушуватися і тої ж миті статерив від страху. На мене йшов немов на штурм селянин у кожусі і шапці з залізними вилами у руках. Він, певне, прийшов взяти сіна для худоби. Та, побачивши мене, на смерть перелякався. Той переляк передався мені, ми разом закричали. Він, щоб настрашити заброду, а я, щоб не вбивав. Пленний, пленний, галасував я, піднявши вгору руки. Аж поки Газда не зрозумів, що йому ніщо не загрожує, тоді я подав чоловікові знак, щоб хвильку постою сумирно сам заліз у нору і виволік звідти піта, і ми обидва заплескали себе долонями по губах, показуючи, що смертельно голодні. Той хотярець належав до села Узинь. Господарі були убогі, проте мали молоко, сир і кукурудзини малай, вони були сердечно добрі, і я, прибуваючи у них протягом кількох тижнів, поки піт не став на ноги, а водно думав про те, що під час воєнних катастроф людство полярно розділюється на немилосердних і доброчинних. Одні вбивають, а другі помагають постраждалим не відчуваючи певне, що самі стоять на грані смертельних небезпек і своїм доброчинством намагаються заслужити в Бога порятунку для себе. Господар до того ж був костоправ, а він у Пітові вивихнуну ногу, а потім ще довго не відпускав нас, хоч ми вже добре відпочили і мали силу йти далі. Ради передбачили Газда, щоб ми почекали, поки мадярські війська відступлять у гори. Совіти ж з ними зразу не поженуться, бо запрутський терен контролюють українські партизани. Це була новина для мене. Та невже той некоронований вождь України, який загинув у Роттердамі, мав ще й своє військо без держави? Генерал закінчував розповідь, його українська мова була калічна, він раз у раз збивався на голландську, тоді йому допомагав перекладом Орест Потурай. Незабаром ми пересвідчилися, що українське військо є насправді численне і добре озброєне. Але про це хіба іншим разом, а втім Орест краще розповів би. Одне слово ми з Пітом мусили взяти участь у бандерівській партизанці, і я серед ваших вояків трохи навчився української мови. Отже, настав час, коли господарі Озинського хутора спорядили нас у дорогу, наладували наші порожні рюкзаки, всякими такими харчами, і на початку лютого ми без перешкоду війшли тисманницею і отин'єю, і, прибрівши мілкий пруд біля Коломиї, добралися лісами і вибалками до Яблунова, де нам довелося виступити проти волі Господньої і своєю кривавою творчістю. Професор Йосафат Юлинин перебував у цьому чужому для нього товаристві на мови відсутні. А він бездумно розчисував пальцями руду борідку, яка підпирала знизу важке обличчя. Професор був мовчазний і невдоволений. Ця поїздка, до якої намовив Мирон, була для нього розповнілого, заважкою до того ж, він добре усвідомлював, що від Космича до тих місць, де минула його юність, не так далеко, а вже нема під небом рідної Бондарівки і сусіднього присілка Сакатури, теж нема, а що там хащі, ліси, безлюдні толоки, осунуті яруги, черуда, мертвотність від пошарищ і досі з'яє на місці колись наймалювничішого на всьому запрутці села. А може, повернулися люди з Сибирів і знову поселилися на старих місцях? А може, ту місцину зайняли чужаки? Та ні, нема вже там нічого. Розкішного саду діда Федора нема, і пасіки його теж, і росте будяче на дворищі учителевого дому, а дзвінка криниця, за якою водноправий облаженний юзі у своїй молебні замулилися». А в потоках зникла хатка, в якій жила найвродливіша на світі дівчина Наталка Слобідська. Давно нема Наталки, то й Боднарівки без неї немає. А це ж так близько, якби Мирон, якому душу точить той самий туск, або ж учительське заросле нині обійстя, то теж його дитинство й юність, якби сказав Мирон «Ходімо, Сафате! то недалеко вони пішли б і умерли б там від туги за знищеним життям. Ні, нема туди більше ні доріг, ні стежок. А все ж, незважаючи на роздревоженість, професор уважно прислухався до розповіді генерала, а коли той замовк, Йосафат думкою повернувся до першої його фрази і промовив, викликаючи чужинця на дискусію. «З ваших слів, пане генерале, виходить, що людська творчість взагалі неможлива, оскільки приречена Богом на програш» бані підвів очи генерал. Вони були жваві і молодили.